Mirentxe, egunon. Egunon. Elisaintzinean, martxuka Merkatuan, eta zure petxentxekin? Bai, bai, oja, bai, aizperrotu denboraldia oso nahiz adendogula, eurierik ez, eta bo, oja bikain. Jende hasi da urbiltzen, eta zuke, bueno, maia beterek duzu petxentxa eta lepokoekin, zerbait txaldu duzu? Oraindik ez, oraintxe hasigira eta ba fimuko gauzarekin eginak, esku denai eskulana eta hori justu baliatuko dugu zurelana lana espikatzeko fimorekin egiten duzu, hau nola egiten da da dena. Hori da makina pastarekin, pasatzen dugu makina pastan eta baun teknika batzuekin egiten da egiten dira irukiak, fokhmark eta eta horia bezalako pastarekin eginak. Eta noiz hasi zinen lan honetan? Dola bi urte eta jonden artean eginan noen merkatu batzuken daian eta eta urten ba urtenen ema naiz nere kontuan, fa naizten Eta hontaz bizi zara? Hortaz e, uto txat ezin da bizi ziren gauz sakariak lana onitz eskatzen du eta oso gutxi xaldu berda jendek ez du hain bestekario erosteko gauzarik Hortaz ezin da bizi ez. Beraz baina, bilan dituzu. A, bilan. Bai, bai. <laughs> eta urruñan zaude erranen dugu, etxetik ere saltzen duzula, ezta? Bai, etxan badut taler bat, eta bonde deitzen alda, karta bat badut, blogarik ez dut momentukoz, baina pentsatzen dut egitea. Uh -huh. Bera zerranen dugu jendeak nahi baduzutaz jakin eh, aski dela galdegite aurrunan? Hori da urrunan kolorea edo martxukan baditut ere gausak. Ora. Bai hau da martxuka merkatua, maiatzeko merkatuan izan zinen? Ez, maiatzaren zeren ez nuen otoa uh, impreshako kartarik beraz sinuen ez uh, inditzen etori. Eta gaur kontentzaude hemen? Bai, oso, po, oso pozik nire gauzak erakusteko, beden hori erakusteko, ezagutzeko eta... eta bon gero, no, baitak erroste mali badoa ino beto. Eta zuretzat, e, Martxuka bezalako proiektu bat, Martxan jartzea aurruñan, garrantzitsua izan da? Bai, niretzat, izan bai, gauzak ezaguteko, jendeak ezaguteko, merkatuak egiteko baita eta egi harri pixka bat animatzeko. Beraz orainudan udan plazazaz plaza? plazaz, plaza, ugeengoen elduden hastean, azkainen, oga eta bederatzen. Saio, akaixo, egunon akaiso Martxuka, merkatura, etorri zara, guraldiak ez du gehiagila laguntzen, baina ere ondo bete duzu zure maigaina. Baina, baina, bueno, guraldiak, baina nik uste dutze eguske aterako da, igual arratsaldean edo. Eta konta eguzu, zer daukazu hemen? Ba, bueno, nik egiten ditut baberuak, eta, bueno, estutxeak, e, mobietako fundak, eta, bueno, testil munduan egiten eh, duen lan, eta bueno. Eh, Noiz hasi zinen? Eh, bueno, nik hasi, eh, hasi nintzen eh, bisuteria egiten duela igual amazortzi eh, ama urte edo, eta orain honekin eh, eramaten dut igual pi urte edo. Eta ontaz bizi daiteke. Bueno, eh, lehen bai, baina orain ja bueno, kostatzen da pizka bat, baina bai. Eh. Eta ze material erabiltzen duzu? Ba, oialak... Eh, Zeo zer eh, oialak, eh, eh, botoiak eta lazoak edo eta zintak eta gauzak horiek. Eta esango dugu, internet bidez ere erosi daitekeela ez da? Bai, bai, bai, bai eh, nik daukat eh, nire blog, eh, Facebook ere bai eta bueno, handiz bidez. Eh. Eta zein da, esango zo? Eh, nire blog, <laughs> da, kapritxosimutxo maz, hori eh, bueno, da e-maila, eh, kapritxosimutxo bat arroba yahoo.es eta nire blog da kapritxosimaz.blogpost.com Eta zuretzako saioa, u ze izaten da, zokatik azoka ibiltzen zara? Bai, bai, eh, azte guztiak, hosti eh, daletik, larun batak, eta igandean nire, nire lan egunak azkenean. Eta aztean zer, etxean egiten du zaudena. dena? Bai, hori da, nik etxean egiten dut lan, eta gero hori. Eta orokorrean e, jendeak erosten du? Bai, bai, bai, e, eta gustera erosten du, gustatzen zaio gauzak, eta bueno, e, opariak egiteko edo beraien txat, e, bai. Eta hau da, martxuka merkatuaren bigarren edizioa, bai. egon zinen lehenengoan? Bain, lehenengoan egon nintzen, egur hobeto zen, eta, eta ondo saltu genuen, bai, bai, bai oso ondo. Eta horreza gaitik etorriga da, berriz, bai. Iparraldean e ibiltzen zara bestela? E, ez, izan da lehen feria kauek eta posik, posik e, nago bai. Eta martxuka dendan, badauka zure materiala? Ez, ez, ez dauka, baina bueno, e, dauka beste material oso politak ere bai. Baizke asko eta sorte hon. Bale, milazke. Hainara, andoa netik, ez da? Bai, gala da. Hainara, zuke, bueno, ez dakit, Margolanak edo nola daitu eta bitxiak egiten dituzu? E, bai, bitxi egintza gehien bat eta gero ilustrazioak edo. Baina sandia zu irakaslea zarela. Bai, bai, irakaslea bai. <laughs> nahiz horribidez. <laughs> Hau da, igual e, ilusiozko horribide bat. Bai, e, afizio bat, e, gustat, asko gustatzea zaiten gauza bat. Eta, bueno, ba, bi gauza bat ere inditzak edanez. Ba. Nola no. hasi zinen honetan? Eh, bueno, ni ikaskete zartera eta ni kasen eta ba, ondoren ba beti gustatu izan duzait, eta bueno, ba formatu naiz ere bitxigintzen egin ditut ikastaroz berdinak eta eta bueno, ba nere kaxa eta nere kabuz ere pixka bat. Eta materiala nondik lortzen duzu? E, ba, Eros egiten, gehien bat internetez, ba, Bartzelonetik gehien bat ekartzen dut materiala, ba, erretxina, alpaka, metala eta, eta tresneriez berdinak. Zure ez dakit, enpresa do, duzu, baina doelkartea da do, baina bitxigu du izena. Bai, jolaz bat ez izan izena, eta eta horrela, ba, bitxigutik, bitxigu, ez dakit, jolaz gisaaz eta hor txegelitu zen eta izena. Eta salmentak nola doaz? E, gaur polliki, oso polliki ba, bueno, e, oraingoz goiz da egur aldiak edestu gehiagir laguntzen eta ezabil zabil jende gehiagir, baina bueno, eguna luzea da orain dik, oseak ikusik da. den esan dibu zu, maiatzan egindako lehen edizion parte hartu zenuela, bai. eta hori osongiatera zen. Bai, bai, ni oso pozik, hori, e, ba, jendeari asko gustatuzitzaioan, eta horrela, ba, bueno, jendeari asko gustatuzitzaioan ez, bai, ni oso, oso pozik, eta salmentak ere hando gantzien, oseke pozik, bai. Horreke animatu zaitu itzultzera gaur? Bai, bai, bai, bai. Bai, eta nola pasatzen duzu dara? plaza Plazaz, plaza? Ez, ez, ez normalen autaxalbu espen bat, bueno, martxuka dendan ere baditu dalako, eta bueno, pixkan laguntzea gatik ere, ba, horrelako kontuak ere polita dialako, eta bueno, ba, laguntzea gatik ere, beste ez normalea, ni ez naiz normalean ibiltzen horrelako... Eta zut nola ezagotu zenuen martxuka proiektua? Ba, saire sozialen bidez, e, Facebooketik, eta horrela hasi izan bertan jarri nitun, eta, bueno, proiektu interesgarria eta polito irutzen zait, eta artisautza bultzatzeko, eta hoxe. Ba, dago bandoan jena alakorik? Ez, denda modu honetan artisautzakoa, ez, ez. Beharko litzateke? Bueno, e, zaila da, atera bide matea artisau guzti dit, eta herri zerri den da, baina, bueno, niguste punto gehiagoan beharko litzatezkela ta bultzatu beharko litzatezkela fiskat artistautza eta bueno beintsaz salmentez daki meaintza valoratzea eta eta bueno ba jendeak ere disfrutatzea ta ikustea edo eta zure lana erosia daiteke internet bidez e, martxuka bidez eta bueno nik blog badauka Facebookan ere banago eta hortik harreman eta baina bueno. zure facebookeko izena zeinda bitxigu bitxigu hori Dara. da Gidaba mi, Esker. Zuri. Hiru emazte hauek eta oartu zareten bezala, bakoitza Euskal Herriko txoko ezberdinetakoak. Baina bazen ere, bilboko puntatik egun pasa urbildu zena urruñara. Idoia, zuek bilbotik e, egun paesea, torri zarete urruñara? Bai. Hala, merkatura? Bai, hori ze. Eh? zen zenekiten hau zegoela hemen? E, Facebooketik, bai, zegoetzen dute Adel Facebooketik. Gustatzen zaizu azoka edo? Bai, oso polita da. Ego e, e, aldean ere antzekoak ditugu. Eta bagenekin hemen egongo zela, orduan horrezagetik etorri gara. Lehenengo aldea da, e, maiatzen etorri zineten? Lehenengo ediziora? Ez, ez, ez. Baren, bigarrenean. Eta, bueno, lakoetan e, karteran diru pixkatekarri behar izaten da, <laughs> ingo duzu eguelta bat? Bai, bai, diru pixka bat ez diru asko, normalean e, gauzak nahiko agarztiek direlako, baina bai. bai, erosiko dugu zer bai bai. Bal, vale, uzkerrik asko. Zebri.